Pak, nenek bukannya lama sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh السلام على أشرف المسلي سيدنا ومعلانا محمد وعلى آله وصحبه إجماعي وبعدها إن أشرف الحديث كتاب الله بخير الهدياء لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه. يا علي معلمنا، من علمك ما ترضى به عنه ولا تآخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بهقائق العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا حلمك أت العجيم الحكيم ربي شح لي صدري يسير لي أمري وحلل وقت من لساني قهو قولي ربي يسير ولا تعصي وتمن بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب Fiji diha Haba'lum min masad Tabat yada abi lahabin wa tabat Punuh jana lah Kedua belah tangan Abu Lahab Dan Abu Lahab sendiri pun punuh Ataupun terjemah caklanta enggak Mapuh lah Abu Lahab ما اغنى عنه ماله وما كشف. tidak memberi apa-apa, tidak memberi arti apa-apapun kepada Abdulhab, harta benda dia dan perusahaannya. Saya sudah neraka al-hab. Selama lagi dia akan kena salah. Kena masuk kena salah dalam api yang mempunyai pucuk api yang tinggi. Uram wa maratu sekali dengan isteri dia, Ummi Jamin hamalat al-hatab sebagai perempuan yang selalu membawa kayu api atau selagu, atau selaku, selaku, selalu melagu-lagukan orang dengan nabi sallallahu alaihi wasallam fi jidiha hablum min masad di dada dia akan diletak akan dibuka seutas tali yang dia buat daripada kulit batang tamar sallallahu <tuh tuh> alaihi Ayat ni hmm, Ayat maki kita panggil supaya ayat yang lain juga so, Ayat maki mana ayat turun di Mekah Ataupun lebih disebut-sebut Ayat yang turun sebelum jadi Nabi SAW Berpindah ke Madinah <tuh> Yang kedua nya Ulam ulam setiap ayat ni menyupah lah je Tambah tiada ha abim watab hancur bulah, punuh jana lah kedua belah tangan abulah Watabba, dan dia sendiri yang bukan sekat tangan ya dia sendiri pun punuh jana juga hancur bulah juga mula-mula sebut ayat itu menyupah lah je. nak sebutnya bawa menyupah menyapung ni biar manusia khususnya manusia yang tertindas manusia ni Allah Taala buat semula jari lagi dia tidak boleh orang buat kanak sama ada dia ni orang intelek ke sama ada dia orang, orang kampung ke dia dia kala lagi Allah Taala beri pada dia izzah bin nafsi dalam ilmu psikologi dia panggil izzah bin nafsi kehormatan diri Tiap-tiap orang merasa diri dia ni terhormat Orang lain dia berasal lagu tu juga. Orang lain berasal lagu tu juga. Tak kira orang meski macam mana pun dia akan terasa terhina. Kalau orang buat kainat dia. Lebih lagi orang buat kainat dia nak larang tak boleh. Ketika tu dia mesti luar. Perasaan kehormatan diri itu melalui menyupah. Menata itu, menata ni. Hak rajin menyupah ni. Hak rajin menyupah ni biasanya orang yang terasa diri dia tenas. Dan ditindih, dia zalimi, dan dia nak lawan tak boleh. Kalau dia boleh lawan, dia lawan lah. Dia kocor orang, dia tapar orang. Tak payah menyupuh dah, dia tapar. kepanasan hati ni, bila manusia nak nak, nak tunjukkan ke kepanasan hati dia, biasanya dia tunjukkan melalui kaki kanan. Patut dia sepak orang aku, ketendang orang aku sepak, tendang, sapak, tumbuk, gocoh ni ialah nak luah isi hati, isi hati dia pas bila orang tu akan nak dia. kalau nak tapa, tak nak tendang tak ledakan orang lebih gatah pada dia, disumpah. Tak leda sumpahan depan ni sumpah rumah dia. Ngapain tu ngapain? Dia pandai dingin ini dengan berapa, itu bukan manusia tak kira manusia mana sekalipun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Berkerjakan Allah puenta. Allah Taala lantik dia itu baik itu baikina lin nas manazil ilaihim. Muntulhilah ya Muhammad alayki wahai yang turun padamu. Bila nabi kita jalan ke tugas dia, anda lawan. Lawan ni bukan kerana bukan kerana benda orang dia kata ni, salah. Bukan kerana tak kena angin dia. Kena angin kau Apa nama ni ada hadis bawah ni ya? mesti sebut sikit. <coughs> أخذ البخاري بإسناد عن النعباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء وصعد الجبال فنادى يا صباحا. إمام البخاري باو سند apa nama ni dia. Kat satu hari Nabi صلى الله عليه وسلم keluar daripada rumah dia pergi ke ini البطحاء ni tempat di Mekah lah. Bapak ni biasanya tempat tu tempat apa ni anak-anak ni banyak biasanya bila air derah bila air derah dia hilang habis segala tanah-tanah tu tinggal, air batu, tinggal anak batu cengang. tempat lagu tu dia sebut Bapak Pasa Idal Jaban Nabi naik Nabi pergi ke tempat tu dan tempat ni dekat dengan sofa sofa tempat kereta duduk siing sekarang ni mana-mana orang pergi ke Mekah naik atas bukit Sofa dia kena renung ni dah tepat yang Nabi aku buat ceramah ceramah permulaan ceramah Nabi kita buat waktu di Mekoh dan boleh jadi tepat aku duduk ni juga boleh jadi tepat ni lah tempat Nabi aku duduk mana kita pergi sekalipun di Mekoh tu kalau boleh kita ingat dalam hati kita khususnya waktu kita pergi ke Sofa Marwah inilah perkara tepat Nabi aku tepat aku jejak ni boleh jadi tepat Nabi aku pergi zaman itu buat ceramah Ceramah mula-mula setaknya Nabi kata Ya Sabahah Ya Sabahah Sabahah ni kalau orang Arak kata lagu ni Hari tiga pun dia lah balon Kita pagi hari lagi tak tengah hari lagi balon Mari dia pagi hari lagi Kataan lagu ni bila orang Arak sebut Orang yang mendengar tu berasa ada masalah besar ni Ada masalah besar siapa kau kira Orang itu sebut Ya Sabahah Baik tak madik leh courage, nyumba akengau yang arak yang jadi tu yang punya mukok ketika tu buih pumbang aku dahu keluar, kecil besar, teno jatnya tuomudur. Bela lama dah aku gamai nak nak dengar ceramah nabi ini. "Fakalah arai tum in hadhftukum annaladwa musabbihukum awmasiikum akuntumusabbihiya." Nabi kata tuan tuan semua arai tuan tuan semua cuba fikir sekiranya saya. Beritahu kepada tuan-tuan semua bahawa musuh pagi hari lagi marinda. Jok ada malam, pagi hari siapa dia. Pak kita pun kita. Aummasikum ataupun jok daripada pagi-pagi lagi petang ni kali itu sapa lah musuh kita. Akun tumsadiqia ada ke tuan-tuan nak percaya saya. Nabi kata saya ni. Oh kena berlaku apa ni. Siapa sapa muka panggil Al-Amin. Nabi tu orang kamu semua gelar dia Al-Amin. Orang yang amanah Dan ni yang ini, ini Gelar yang orang kapung Seperti so, kita kata orang ni Orang panggil Tuk Lebar Tuk ayah Tuk Nuh Ayuh Haji Ini tak tahu siapa sebut. Tapi bila orang kata Jadi Tuk Ayuh, Tuk Guru maka, maka satu perkataan hormat Daripada orang kapung Kepada orang tertentu Nabi SAW ialah Digelar oleh orang kapung sebagai Al-Amin orang yang penuh amanah memandang pada orang muka ni banyak orang kena lah. curi, meropok menyamu minum arak berzena tak boleh tengok ratin syumir tak boleh ambil ke dia jadi ucap hati habis tiba-tiba nabi seorang kadang-kadang tak mengaji kadang pok tak ada muk tak ada menjuru dia menyebabkan orang panggil al Amin. orang semua tahu belakang dia ni tak rajin bahu maka dia dia kata, al Amin. Nabi menggunakan peluang orang yang hormat dia ni menggunakan peluang orang yang suka baik ke dia ni dia kata ambo ni kalau ambo kata musuh ada di belakang, di belakang bukit ni orang anak tahu orang musuh-musuh ni nak peraih nak kata, nak tikai orang anak tahu bahawa mukoh ni sejahe-jahe orang pun orang tengok kainak ke orang Katok tapau orang yang pereduk. Duk di jamai bila lagi. Orang Arab jahil iblah mana pun hormat. Panak tanah muka. Yang kita pakai tanah haram. Fah lelah ni pun kita nak getuh-getah. Ruput dia tak boleh. Sebab dia ke muka. Nak ambil batu dan sebut buat balik tak boleh. Ada siapa dia buat balik. Ceritanya buat balik batu Mekah. Dia duk suka kau batu Mekah ni sebab kita pergi ke mana-mana dak -mana, awak balik. Awak tu awak kata kalau pergi keluar negara tak libat balik gapo buat balik batu lah. sebetul sebagainya. Jadi orang tu ramuknya berasa lagu tu tak teringat, ramuk tak tahu Kalau orang tak dapat apa dia wayak kau bawa-bawa yang Mekah tak leh awak balik. Batu ah nak batu tu tadi. Bila dia buat balik sebetulnya jadi penyakit tak tahu nak buat. Akhir sekali tu bomba kata ada enam, no, ada ada berapa. Jadi akhir dia teringat. Kalau gata tadi. Jadi Nabi ni sebagai orang yang amanah ha? dia orang yang Arab putahru bawah tanah Mekah ni tanah orang tak tahu orang Pak Raja, bunuh tak Raja perang tiba-tiba kalau ambo kata anda musuh. Walaupun benda ni menafiah nak fikirlah mana musuh ada dalam di sebalik bukit di sebalik bukit Safa. Percayalah dia tuan-tuan. Orang kata percaya ma jarabna alika kidban kami tak penuh coba pun tak pernah dengar khabar mu ni pelahu. Tapi kalau mu kata ada musuh Mekah dia pun tak apa kami percaya. Kalau mu ni orang Yahudi. Ha siapa begitu? Itu cara Nabi kita ceramuh. dia dia gunu. Apa maklumat umum Yahudi 15 belaka tu untuk untuk apa untuk faedah ceramah dia. Qaluna datu so, tuan kat lama-lama dia percaya lah walaupun kami tak boleh fikir musuh ni apa ni orang askar ni apa musuhnya ada datu negeri muka tapi dia muraiat sama betul emolah kerana kamu ni orang beju Nabi ambil peluang orang timo belakok dia ni Nabi kata gini tuan-tuan semua qala fa inni nadzirul lakum bi nadai azabin shadid Saya nak wayaklah Tuan-tuan saya saya saya nabi keje nabi ni nadzirun nak wayak berita yang menakutkan kamu Kan Saya Nabi Dia tugas Nabi ini buaya, iya Bahawa depan kita ni ada neraka Sebut kata neraka Sebut kata dosor Marahlah dua bulah Taqal abul haf Alihazah jama'atana Taban laka sa'al yaw Kerana nak wari Ada neraka depan ni Mereka beripun kami Mereka pagi hari Beripun tinggal kaya, Tinggal makan minum Tinggal rumah tangga Mari nak wari Mereka beri Nabi Taban laka mati bunuh Abu Lahak supuh ke Nabi taballaka lakab Sayyid al-yaum Mati bunuh Masipahnya hayat Lalu fa'anzalallahu tabbatiada yada ilham bin watab Allah Ta'ala Waktu mengayak Dia guna bahasa yang diguna oleh Abu Lahak per Nabi Bahasa itu juga diguna oleh Allah Untuk Abu Lahak di. Abu Lahak kata taballaka, Allah Ta'ala kata Tabbatiada yada ilham bin watab Punuh janai lah dua belah Tangai Abu Lahak Watabba fakhriya dia punuh janai Anggilan ni orang panggil jumpa buku dengan ruah aku aku jumpa para jadi semua apa nama ni sebut tulah. lah hari tu gege macam aku nyapung ni nyazik nyapung tabat tiada ni nyupuh nyapung nyupuh lebih kurang lah kalau Tuhan dalam Quran dia nyupuh pelik apa kalau manusia nyupuh maka kita ni orang mengaji Quran ni kita lepih ada masa kita nyupoh walaupun nyupoh ni bagaimana tak molek tapi bahagian mana tak molek pun manusia ni ada masa dia kena nyupoh nak perempah isi hati dia lagi tak nyupoh lagi besar nak maruh dia tak boleh nyupoh supoh supoh juga legor kalau tidak asal semua tubih tubi ingat ke hidup kenapa ada tekan bagaimana tekan. dan kalau kita baca cerita cerita-cerita buku-buku kedokturan doktor satu daripada cara dia berubah orang gila orang panggil orang hospital itu tak gila ni satu daripada cara ni, dia suruh orang gila ni merau dia habis dia nak perempah isi hati Karena orang gila ni kadang-kadang kan -kadang orang wakkanat kerana tu laki wakkanat gila-gila kediri bini bini wakkanat gila-gila kediri tu laki anak wakkanat gila-gila kediri, kediri pok jadi nak perempah bicara doktor nak perempah isi hati orang, orang gila ni dia suruh merau Oh, berderah biar lepih tu biar habis segala orang isi hati jadi kita orang Islam sama ada kita nyupah kalau padanya supah atau benda berait kita doa doa ni pagi-pagi kita baca punut nazilah tak pada Allahumma hadi naafim hadai. Allahumma allah mansur Islamah wal Muslimin wa ahlikil kafarat wal munafiqin wa damir aadhaak aadha Allahumma jangan al sahrana ala man zulmana wa unsurna ala man adana. Ini luhan hati dari Perdana Besar Allah S.W.T. kepada umat-umat dia, kepada orang kena dia. Allahumma yaanasarana ala manzala mana itu? Wah, tu no balah belo kami terhadap awak yang nyobli pada pada kami. Allahumma damirhum hendaklah penuh janji kepada mereka itu. Wah syamlahum syamdahum hajul buka pakatnya mereka. Wah farid jamahum dan kucakaci kapakatnya mereka. Wah zalzil akdahum dan kucak, kucak adamne gegarkan pendegi mereka. Wah salat alaihim kalban min kelab tiwani animun. Mula tak mana ya, hukum pangaspanyi ni dah penuh janji habis almarikoh. Ini luahan hati orang islam melalui. Do nazilah dan kunuk nazilah ataupun kita jauh tidak kunuk kunuk nazilah ni kita tidak baca subuh ya kalau mustahak kita baca zahur, asam, warisya kunuk kunuk berhabis belanya buat klik pula di Kelantan ada kunuk zahur pula bingin dia ni buak orang jahil siapa pun kalau lelaki kita kunuk nazilah tiga subuh ya tapi ulama mengatakan boleh kita baca pun sebab tikus maya zahur, tikus maya asa, tikus maya murid, tikus maya syur, tikus subuh. apa di mana-mana lah kita boleh untuk nak luah isi hati daripada dati nyupuh dengan orang tak ada depan baiklah kita luah isi hati kita, sumpahan kita pada Allah Subhanahu Taala Allah Taala sebut tabbatiyada abil habin watak matribunuh pula dia penuh jana lah dua belah tangan pula dua belah tangan dua belah tangan yang pun dia sebut hubuh Abu Lahab sendiri pun dia sebut kerana dia sebut tangan ni kerana biasanya segala kerja buatnya ni orang buat dengan tangan yang berlaku dalam banyak-banyak anggota kita ni tangan lah anggota yang paling aktif dalam buat sesuatu baik pun menanuk, menulis apa saja buat rumuh, berapa saja pun guna tangan, jadi tangan Abu Lahab yang jahat ni kan. itu akan itu pada Tabat ada Abillah dan Wattabat dan Tabat Yadah ni boleh kata kau, kau apa ayat azan dia biasa dibaca oleh wakapunglah kalau semalam agak tak lepas pada kuliah tabbi ada kuliah tabbi ada yang bela ambo sebut apa nama ni hak baca ikusirah itu tu apa ni nak selakat kaumuk apo ni ada satu cerita yatim-timu cerita apa nama ni nyupah nyupah tu hak ni sama-sama nyupah belaka jadi kita kapung pun tabati ada tabati ada samo ada demo sudah tabu tidak hakikatnya dia dia menyupuh abulah dalam semaya menyupuh abulah supuh bila abulah jamiah itu abah jamela ni abulah ramu abulah moden supuh dalam-dalam kena supuh belaka supuh-supuh ni kalau kita tak ada uwan nak balas kita negeri demokrasi kita boleh balas dia melalui undi tak payah supuh manalah mari undi kita pakak benda-benda yang menyusah dia saya punuh jana habis dua belah tangan dia dia yang di peta tubuh punah so yang keduanya ma ma wa ma kasab. tidak memberi peredah kepada Abu Lahab harita dia dan juga perusahaan dia tu yang sebut harita lepas pada dia supah ke Abu Lahab dia kata ya hey, Abu Lahab fikir mu ada apa harita mu tak ada guna sihabu Hari tu mungkinlah mu, perusahaamu, segala perniagaanmu, segala kepraku mempunyai janji. Firdaus semua tu happily hari tu. Padahal atas dunia ni kita kita ada hari itu, kita ada anak tina, kita ada serba, kita ada banyak kau lagi tapi Tuhan pilih hari tu kenapa? apa? Karena biasanya manusia ni dia melawan nabi karena masalah hari itu. Jok zaman Nabi, pahk ni, pahk mana, pahk pun, orang yang duduk Islam ni, kih harta ni. Kih subsidi, kih baju, kih anak ayah, kih anak tu, anak ni, kih tanuh, kih lesing, kih balok. Ni semua, jauh zaman Nabi tu, pahk ni, harta menjadi, menjadi titik perbezaan di antara orang beriman dengan orang kafir dan orang punafir. Mana-mana orang yang tidak memikir masalah harta, bukan dia fikir masalah iman, masalah dunia dan capuk akhirat, dia kafir mu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebarang mana, mana orang nak tumpu perhatian dia kepada pada genok beras ke panggil pada, pada puyut nasi pada poket, ha, dia kata dia iman. Sebab itulah Tuhan sebagai tu, sebagai arkitek, sebagai engineer buat auzah yang tinggi benda apa orang-orang nak dah. Orang nomor satunya Oh, oh, oh mikir pendek dia, dia nak no, ya. asal boleh ada penduduk lah poket asal boleh dia boleh pitih maknanya mayan ban mayan tak mayan boleh di lah aku ada pitih itu dia masalah masalah Tuhan tahu sebagai Tuhan yang buat orang dia tahu sangat kenapa manusia no? pada orang mikir panjang jauh sampai akhirat kalau wawasan wawasan sampai akhirat harita jatuh nombor dua nombor satu ialah iman Karena iman inilah bila kita beriman dengan naf karun, iman Allah, iman dengan iman dengan iman dengan nabi, berapa hukum semua tu dia akan tok. Nomor dua, harita nomor dua. Anak harita benda, anak benda, apa jatuh nomor dua belakang Nomor satu aja Allah taala redha Aku tidak mengaku. Karena aku tak sudah dengan berjumpa dengan Tuhan. Eh? Harita banyak mana pun, walqad tamal kama khalaqnakum awwal marrah wa taraktum ma khawalnakum wa ra'dhurukum niayak-niayak bila manusia ni berjumpa dengan Tuhan di akhirat tak kelak ha, Tuhan kata mu mari sama so, jub, sebatang karuh ni sebagaimana aku buat mu mm, itu sebatang karuh keluarlah puruk mu itu mu mm, mm, sebatang karuh, harita tak ada nama pun tak ada, tak ada apa sekarang lepas tu barulah mu ustafah anjay cari harita buat cari harita juga, buat tumpu pada harita dengan siapa mu tinggal kat aku hari ni aku nak pergi aku beri ke murid Mu mari soal tak tahu lesen mana tak tahu balak duano, tak tahu gaji duano, tak tahu sanu padi duano, tahu gapo mu? Mu mari ju pengatu samo soal, wa taraktum ma Dan mu tinggal belaka sebanyak mana aku bui pada kamu hari tu, tinggal belaka. Nyambik dah anak, nyambik dia orang curi dia begitu gini.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 atau kata, "Ma agna an-mal wa Hei Muhammad. Harit tu abulah ni banyak tapi tak ada faedah sikit abuk pun. Wa ma banyak mana perusahaan yang dia lakukan. Dia ada kilang tu, dia ada pekerja ni, dia ada ekspot ni, dia ada import ni, dia ada berapa. Tapi dengan sebab dia lawan mu, maka haritu dia tak pakai kerja, Perusahaan dia tak pakai kerja. Bila haritu tak pakai kerja, harit perusahaannya tak pakai kerja di akhiratlah. Wah, aku dah mungkin dia kita hidup dalam kerja ni kerja duduk dalam muka boleh bukan boleh menukar lagi hidup sebetak 50 tahun 100 tahun 200 tahun 300 tahun katalah 1000 tahun akhirnya mati juga bila mati masuk kubur masuk jari 10 banyak mana kereta banyak mana pakat sebabnya mana check banyak mana accounting dah habis dalam kodinya dunia ini sepatan-sepatan padahal buat apa? sebab itulah ayat-ayat quran kita berjumpa innal ladina amanu wa amilu salihati wa'amilu salihati as-salih ada sukmu innal ladhina amanu wa'amilu salihati lahum jannatun tajrindu segala orang yang beriman dan amalan dia soleh. segala orang yang beriman segala amalan soleh untuk mereka aku siap syurga syurga ini dia beri kepada orang yang sifatnya diwakkan pertama iman yang kedua ni amal soleh. iman makna yakin tidak itu yang tak ada innal ladhina alimu wa'amilu salih tak ada dalam al Apabila kau cakap innal ladzina amanu innal ladzina aalimun segala orang, -orang alim wa amal soleh beramal soleh tak ada. Orang, -orang alim saja tapi tidak beriman jangan berharap masuk syurga. Kalau gajahil lebih lagi. Orang, -orang alim kalau tidak aman kau tidak beriman, tidak ada jaminan lahum jannah tu tidak ada jaminan. Oh nak di atas naik di atas dunia saja. Tak ada apa, jahir itu okey, jahir berlumuh, tak apa. Tak semuanya ben, mengucap penduduk itu, boleh hidup tak dunia ni? Orang panggil babi dalam hutan, orang nadi murah laruh, boleh hidup, boleh beranak, boleh berapa pun, tak apa. Tapi masalah ini manusia ini tak selalu dengan dunia. Tebal kita, wala usaha kita di atas dunia, tak saya mati pun, dia mati juga. Kerana bakal, kita ni bakal mati, dia tiada Tuhan yang tersebut kul nak sengsaiqah maut tiap-tiap makhluk bernafas dia mesti kicat mati siket pun nak mati juga saya kata. Kalau itu ketakut je aku. Nah, sebab itulah tu sebut ma anhu malhu makasab tidak boleh faedah kepada Abu Lahab harta benda dia dan perusahaan dia. Mana kalau kita malah menjadi Abu Lahab kita buat kerja kita perusahaan tapi jangan perangang sebab apa jahat iaitu melawan Nabi Muhammad SAW alaihi itu ya bendanya kerana Islam buat hari tu Allah taala buat hari tu di mukadimah nak bui siapa dia kau tidak bui kepada manusia kita ni manusia nak bui siapa dia hak harta getoh, koh, harta getah kau harta sawit kau harta logam kau petrol kau apa semua harta belakon tentu je bui kau re dia bukan cadangan melainkan bukan cadangan ke jin bui kau re tapi nak suruh harta ni berguna atas dunia sampai ke akhirat kalau guna ke dunia sahaja Fah akhirat apa khabar Itu masalahnya Masalahnya Apa tu tengok Lepas tu dia bu Saya selah Saya selah Saya selah ni Kalau mengaji Mengaji Arak Dia kata dua Kata eh bu, bu. Sing sepata Ya selah sepata Sing mana lagi Al-mustaqbal Al-mustaqbal Sing Sing maknanya Tak lama lagi saya selalu tak lama lagi dia akan masuk. Saya selalu akan, akan dibakar. Orang Melayu panggil salah. Salah ni api bawah orang duduk datang ni seksor. Kalau terjun jalan api seksor semenik ya. Masuk api gelap mati dari. Tapi masa kena api duduk bawah dia duduk datang ni. Tak tahu bila gelap, dudan dudan dudan semua sekali ni. Satu seksor. Orang tua-tua Melayu orang yang hari itu yang punya orang Melayu peraih dengan orang Sien berapa rata tahun hari itu tu bila orang Melayu yang pala-pala penlima peraih yang lawan Sien ni kena takak maka kerajaan Sien bubuh dalam dalam, dalam, dalam, dalam, dalam pagak 40-50 orang yang sebut dia pagak dia bubuh segeret getah rata segerak getah dia tabung segeret getah rata pada cucu hapi cucu hapi segerak getah tu menyebabkan getah tu titik titik seorang bau yo yo yo yang gelap dan sudah api di atas pas titik tu tak tu tak titik bunga api ni cara orang jamin itu buat kuat buat kuat nyanya buat, buat azab nak melepaskan dendai dalam hati nak lawan aku sangat ambil ni baik khani saya sulah anara tak lama lagi dia akan masuk api ra talahab ia mempunyai pucuk api Tengok cara tu yang susun bahasa. Abu Lahab ni... Gelarian dia Abu Lahab Nama dia... apa nama ni? Gelarian dia gitu Nama dia Abdul Uzzah. Nama dia... Abdul Uzzah bin Abdul Muttalib. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Al-Muttalib. Jadi kira-kira Nabi kita dengan Abu Lahab ni jadi pada orang Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab ni Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Oleh kerana na dengan ada orang salah. Disebab muka dia chome, muka dia chome macam jilo, orang kampung panggil Abu Lahab. Abu Lahab maknanya orang chome macam. Sebagaimana api macam Maka Abu Lahab pun comel macam Orang panggil Abu Allah oh, Ta'ala mempergunakan pergunakan ini Haa, mung nama Abu Lahab Mung nama um, Orang panggil Abu Lahab di comel dia Tak apalah Akhirat kalau aku guna aku Macam api comel bakamu Cara mainan, basuh Ini satu daripada kelebihan bahasa, Quran ini Basuh dia comel Kita orang ceket ni Tuk Guru, Kau Ustaz, Kau Cikgu, Kau berapa Kita mesti perlu usaha juga biar boleh Bahasa kita ni menarik perhatian okay? Lebih dari kita sebagai Tuk Guru Sebagai pensyarah, sebagai pendaawas sebagai apa Guna bahasa-bahasa Ia yang boleh menarik perhatian okay? Dia ni, hmm. orang okay, gelar dia Abu lahak. Dia dia seronok, orang okay, panggil dia Abu Lahab Kerana muka dia comel Dan bini dia ni Orang okay, panggil bini dia namu Ummi Jamil Jamin makna chome, Jamil chome. Maka orang panggil Ummi Jamin. Segala-gala chome ni dia berlaku. Chome dia nya. Maka sikit lagi dia sebut, apa ni? Apa ni? Cawag gelang. Walau bagaimanapun, Islam didik kita supaya duit atas dunia ni pun kena ingat kita ada akhirat. Ini cara didik ke Islam. Didikkan kebangsaan, sekolah, semua tak ada. Akhirat tak ada. Dia adanya ajarnya Umar Said maka sedap kereta comel bini comel harta banyak ni yang hajar Islam yang hajar saya selana ramzah talhat tak lama lagi dia akan masuk api Ho atah dunia ni dia juga ya dah harta dia tak ada guna di akharaq perusahaan dia tak ada guna di akharaq apa Atah namanya At akharaq lepas tu saya selana ramzah talhat tak lama lagi di akharaq dia akan masuk api Situ tu orang kita lalu dah. Hidup dunia ni bersambung ke akhirat. Cara Islam ajar, Quran ajar, didik manusia. Supaya hidup dunia ingatkan buat akhirat. Tak lama lagi, dia akan masuk dalam api. Bila ni? Akhirat dulu. Zah talahab. Dia mempunyai pucuk api tinggi. Namun dia pun abu lahak. Dia hapin laku aku cahaya ke dia pun. Kalau ada pucuk api, dia mempunyai lahak juga. Dia capur dua perkataan itu menyebabkan kawan ni jadi malu pula. Nama kini orang ada panggil Abu Lahab. Abu Lahab muka macam ni. Bila main quran kata Zahat al Tak ada susuk muka pula. Hmm. Orang nak kata Abu Lahab lepas pada tu pun naik juh pula dah. Kan kata aku gelang dia pula. Ini ha, satu kelebihan. Satu, satu perbezaan titik perbezaan didikan Islam berbanding dengan didik lain. Ialah didikan yang sekular kita panggil ni. Dia tidak ada pun ingatkan pada akhirat pada pada masyarakat sedangkan sama ada kita peringat tak peringat pun apa ni akhirat ni tetap ada jadi daripada kita tak tak bercakap langsung tak berdiri langsung pada akhirat lebih baiklah kita berdiri kenapa? kerana bagian ini bagian mesti berlaku sebagaimana kita waktu muda jangan lupa keselamatan tua belah mana kaya belah mana nil -nil, belah mana sehat sekali tu kena ingat zaman tua jangan dok joli jangan dok berpuyuh-puyuh waktu muda, -muda kena ada umur sebuah takut umur kogapuk cadai kogapuk mudi kogapuk tu tua umur muadah semua sekali habis tu lah keadaan kita hidup atas dunia ni jangan lupa ke akhirat tak lama lagi dia akan masuk dalam api yang mempunyai pucuk api yang tinggi <tuh> kemudian Tuhan kita kita ni hmm disebut satu cerita kata dia hmm wa kana bi tu abidah qariban min ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana al adha ashadda wa qadru ya anna um jamil anna um jamil kanat tahmil al shur fi tariq nabi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 maka tu ayat wa amratu Muhammad al-Hab Abu al-Hab ha maksudnya aku bini dia hok selalu pun kaya api gitu muka tangan Nabi pun akan okay, maksud aku sama cara bahasa Quran tengok lahab hapab dia cari dua perkataan yang bunyi agak-agak nak serupa dan tujuan dia lebih lebih, lebih semaruk lagi tu lelaki dia nama Abu al-Hab Abu Lahab maknanya curah macam. Akharat kelak pun, aku bubuh dengan aku, Zatulahab, ia mempunyai pucuk api. Dia pucuk api, nak boleh kejali tinggi, mulek. dia kena ada kayu api banyak. Ah, maka sedangkan, kayu api, yang bini muipung, tak muka tangan Nabi itu, aku ambil kayu api itulah, tak tanya aku kelak, bakar diri dia sendiri. Nak tengok cara basah, guna, guna pun, apa ini, safra kita panggil. Itu cukup-cukup menarik. Yang menyebabkan bini dia ni, malu dia malu benar satu hari dia pergi jumpa dia pergi jumpa dia di dalam, dia di masjid betul nabi ada di sana dan Abu Bakar pun ada Zukri Ali kepada Ibn Ishaq berkata Ali anna umma jamil hamalat al-ahab hayna sami'a manatha la fiha tahira min hijar apa nama ni tapi ya di ashir min hijar Abu Lahak dan dia ni dengar khabar turun Tabatiada. Dan Tabatiada cara tu yang sebut Tabatiada ni agak-agak syi'in. Dia orang Arab memang orang yang suka syi'in, suka patuh, suka sajub ni. Suka sangat. Salah syi'in ni ada orang kata untuk maki hamu, dia naik marah dulu. Itu orang Arab. Kita lah ni pun kita juga kadang-kadang orang ni orang tak guna syi'in, orang guna suak khabar. Aku aguno tibyo aguno gapo jamnya hari tu secara bantak ada. Yang adanya ialah tukar patut patuk syek Jadi bila Abu Lahab dengar ayat ni tu, dia cara bahasa ayat ni tu tabat tiada ni hujung tu bo mati zakun. Tabat tiada Abu Lahab apa Abu Lahab watabb wa ma kasab zat al-hab hamalat al-hatab mati zakun hujung tu Abu ago syek dan sikil jami'ah itu diperguna untuk puji orang dan diperguna untuk hina orang maka bini dia terlalu amat susah hati pergi ke masjid genggam pergi ke masjid Mekah anak batu penuh tangan dia cadang nak pergi umbah Nabi sallallahu alaihi wasallam anak Allah berdoa oh bastinun lalu dia pergi kata dia falamma waqat alayhi ma selesai safa ke masjid anak batu penuh apa tangan dia Ya Aba Bakar Aina Sohibu Tanya Sina'u Bakar Tika tu Ya Sina'u Bakar Duk sekali Nabi Nabi dia sekali Nabi Nabi sekali Nabi Entah macam mana dia Dia tak nampak Nabi Dia tanya Aina Sohibu Kepahkwana Saimu Ya Ubakar Kod balawani Anna Ujahjuni Kan siapa Kata aku bawa Saimu ni duk, duk Supuh aku Kata dia Wallahi la Wajatura Dharabtu Biha Dhal Farifah Wallah Kalau aku Jumpa Saimu Muhammad ni Aku nak Aku nak Nak rumbah anda pasti tanya aku ni rumah tak kau dia. Semua surat ni Sebab tak jumpa cari Nabi dia pun balik-balik kumuh. Ba'kual Abu Bakar. Ya Rasulullah. Amma tarahara at Jadi ya, pelik. Sini Abu Bakar kata. Laman. Istinakan Nabi tu cemut dekat dia. Tak nak pun, Allah. Lagi Nabi tanya. Ya Rasulullah. Amma tarahara at-taka. Adakah kamu fikir dia tak nak pun? Kala marak nabi kata dia memang dia tak nampak aku tadi. Allah panggil ilmu ngai, Allah melayu panggil ilmu ngai. "Lahaq akhdh Allah basarha bibasariha anni. Kan Allah Taala ambil ambil mata dia payah tak tengok aku. Nabi ambil cahaya mata dia tu siapa tak, tak, tak nampak aku." Kata nabi. Bakalah Abu Bakar, ha, belum daripada Abu Lah, beliau pada Ummu Jamil Sapan. Jadi tengok dah nampak ummu Jami mari merayuh muka, muka bawa anak batu secok ni nabi kata sinat nabi kata apa ni sinat bapak kata nabi lautanah haita la tudzika bi syaiin ikhtiar ya suloh kallari sekejap dia tidak akan ya, tengok dia tidak akan lembah atau muka meng anak fasin ni fasin ni maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam innu sayuhadu baini wa nabi kata tak apa Allah taala kesek aku di antara dia dengan dia Pak bala, mako dia pu pergi, bapak hata waqafa alabaki okay, siapa-siapa ke tempat Abu Bakar. Mako dia kata ya Abu Bakar hajalal, kata. Jadi bila sapak sin Abu Bakar, dia kata pakwan saya ni. Bunyi ke bakat duk mati, aku duk buka, aku duk saja rusaim kata buduk aku. Nah jadi, jadi akhirnya bila bila dia tengok, tak tengok, tengok Nabi, dia balik. Jadi apa nama ni, dulu Maratka, lalu sin Abu Bakar tanya, dia tak nampak kamu. Kala oh Nabi kata, "Mazalam Malikun yasturuni hatta walad." Dek kata ada malaikat seorang tuduh aku, tengok siapa dekat aku aku dan dia berbalik. Balik karena dia tak aku. Ni tak zaman tua-tua lah, tu amargaja dengan ilmu ngai. Ilmu ngai ni setengahnya kata jam hari enggak tahu pasal Kita pergi kita pergi waktu murik ke rumah teman Oh, cocok cocok dijatuh ke sanggal kita kecil-kecil tu benda lebih dia dah masuk lepas itu pakhlum-lepas ini ingat lagi ini cara mariduan itu aja walaulah alam tapi ingat lagi lagi kerap macam mali cocok bersanggal waktu muarik tikur syaitan tikur hatu banyak pun dan di situ walaulah ini cerita-cerita jahiliyah yang orang Melayu walau bagaimanapun ummi jamin nak beritubuh Nabi Atamukar dia dengan anak batu segenggaya ni tak nampak tengok kerana melekat tuduh dia dan menyebabkan dia balik dengan, dengan cukup cua lah itu yang membawa sangat jadi walau bagaimanapun ayat ni beritahu tak lama lagi mung akan masuk neraka lepas pada tu nya, sebanyak mana kayu api atau kayu reboh dibawa selama ke ni, ah kayu reboh ni juga akan dijadikan bahan bakar untuk makam. Tinggi dia ha -hablum dia ha hablum min masak. Di dia hablum min masak. dia, tekok bumi jamin ni akan dikrabak, akan diikat dengan tali yang dibuat daripada kulit tamak. Buah nyor kita pun kelapa ni, jamu ni pun gitu, orang koyok kulit nyor ni buat tali kulit minyak tu bila keter sayak gitu rendah air kata-kata dia subik orang dia begitu sekali kukuh untuk buat tadi nombor kubah dan berjumpa riset tadi putama gitu juga tu so, kata bini, bini abulahak ni comel orang panggil umumi jamin ratu dah kita panggilnya ratu mekoh comel kat umumi jamin lah tekok ni ada ada glass kok ah, syarat kalau tu so kata glass kok tu akan dibuat dia akan diganti dengan tali kulit tamah cadang aku cadang aku ganti pada tali hok dia ikat rebok dia ambil rebok ikak-ikak ngatali mai tok munabi anak saya kata apa kayu tu puaka aku jadi bahan bakar dan tali tu aku tukar akharat kalau dengan tali yang dia buat daripada batang sama yang cukup berduri yang cukup pedih yang cukup berduri mengapa tu aku akan ganti apa ni uh, gelas kok dia la dicome pengen gelas kok maklah berapa akharat kalau aku nak ganti gletkok tu dengan tali apa nama ni kulit sama cadah mudah dia buka kayati berkata ni ejekkan ejekkan ataupun tojo tojo dan apa panggilan tojo-tojo kepada Allah Subhanahu taala pada orang yang melawan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan jagati bawa segagah-gagah manusia tengah muka dunia ni gagah apa lagi sepua mersebut samseing-samseing manusia di muka dunia ni samseing Allah taala lagi tak kira lagi, tak kira puan dia pengsana ahadak le disapu bersihlah jadi bila kita baca bila kita baca tabbatiah dah buat ayat asmayeh ke buat gapo ke kita kena ingat cerita ni cerita ni bawa orang gagah belah mana akhirat kalau bila berdepan dengan tuan kalau di atas dunia dan melawan Islam ni jadi tak kira Abu Lahab dulu Abu Lahab sekarang tak kira Ummi Jami itu tak kira Ummi Jami sekarang bila berdepan bila melawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ini nak jadinya Insya-Allah bila kita baca ayat ini kita renung sekejap bagi membolehkan kita apa namanya sedang keadaan. Ya. Dak kita baca satu ya, ya. ayat ha. Alhamdulillahillahi rahmanir rahim idza jaa anasullahi wal fath wa raaita an-naasi yadkhuluna fii diinillahi afwaaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kaana tawwaaba. Ayat semua ni pendek ayat pendek-pendek. Dan ayat ini tentunya ayat turun di Madinah, Turun di Medina. Artinya turun lepas pada Nabi kita berhijrah ke Madinah. Ayat ini juga menerang pada kita berita baik. Tak ada baik juga untuk Nabi. Kanu tabat siara tadi berita baiknya. Walau burah manu abu lahak lawanmu. Baru manu laki bini bekerja sama untuk lawanmu. Orang ini atas dunia bila berlawan hmm. jadi akhirat pula panah lah aku buat pada orang ini legor juga hati Nabi legor juga hati kita sebanyak mana orang yang melawan kita sedangkan kita ni mem memperjuangkan Islam lawan juga akan beri pergeruhan dia segala kekayaan dia segala pangkat dia semua tak ada guna belakang ma'arna'anhu malu'a makasad baik ayat ni yang pula tuan sebut izha ja'an nasullahi wal fatah bila datang tolongan Allah dan negeri Mekah pun dapat dibuka buka pintu kah buka pintu kota Mekah kah buka pintu hati kah tak apalah waraitannasiyudkhuluna filillahi aqwaja dan sikap bila mu tengok manusia ni masuk dalam agama Tuhan ni duyung-duyung tasabih bihamdarabdika naklah kamu tasabih memuji-muji tuhamu wastawfirhu naklah kamu minta ampun daripada Allah dosa innahu kana tawabah karena Allah ni memang sangat-sangat suka taubat taubat manusia para adil semua Nabi kita Muhammad SAW setelah duduk di Madinah 10 tahun dan berdepan dengan bermacam-macam sabotaj sapa ketika paksa kena lawan bersenjata nah maka sapa ketikanya Allah Taala beri berita pada dia ya Muhammad akan sampai masanya mengwafiah pergi ke Mekah aja bahu ayat laqad salakallahu rasulahu ru'ya bil haqq kata dakul masjidil haram insyaallah wa aminin muhaliqun ru'usakum wa muqassirin ayat ni turun menerangkan bahawa nabi mimpi dan mimpi nabi ini betul Iaitu mimpinya Mung boleh masuk negeri Mekah Latad hulun dalam masjid al-haram Latad na. masuk Masuklah tawqid Nung tawqid haqilah Kedua-dua ni Membuat tawqid Memperkukuhkan Bahawa Mung akan masuk negeri Mekah Sungguh-sungguh Latad hulunna Sesungguhnya Sesungguhnya Mung akan masuk Mekah Nabi kita beranak di Mekah Besar di Mekah Umur tangga dia akan mengalami di Mekah tapi dia kena halau keluar daripada Mekah dengan pakatan tertentu maka terpaksa Nabi kita berhijrah daripada Mekah tinggal di Nus Batang karuh. dia dengan tetua dia ja isteri tinggal di Mekah um tinggal di Mekah soba anak tinggal di Mekah para hadis semua kalau kena kita lah tak jauh mana kalau kena kita terpaksa tinggal kampungan eh? dia pergi ke tempat yang kita sendiri, dia kita sini tidak tahu nasib kita belah mana kita berasal dari mana tengok betul mata anak no. Tengok putih mata bini, tengok kapung lana. Akan terasa sesuatu yang selalu berat untuk nak tinggal. Kerana perjuangan. Bukan kerana duit, kerana perjuangan kau lagi berat. Kalau kerana duit, orang leluh. Orang leluh pergi Singapura, orang leluh pergi kota Australia, orang leluh pergi ke mana-mana. Kerana nego. Ini masalah perjuangan. Ia tak ada nilai ekonomi kita panggil sekarang. Nilai ekonomi tak ada. Tapi oleh kerana barang-barang barang itu, untuk ala kukuh itu, makko nabi kita buat segala-galanya Hingga sahabat terpaksa nusuk dalam gua dalam gua ghar saur dalam gua apa ni dalam gua ghar saur bukit saur tempat nabi kita nusuk pahlawan masih ada lagi waktu hage ke Mekah bolehlah pandak naik tengok bagaimana susah nabi kita baiklah Siapa anu hati nabi ni ingat ke Mekah bukan kampung lama panggil ingat ke Mekah ingat ke Bani ingat ke tanah hayat apa semua sekali tunggu ayah hey Muhammad mu akan boleh masuk makkah semula. Daatululna masuk makkah muhallaqin masuk makkah ni tujuan nak buat umrah. Dia mampu penuh umrah. Dengan keadaan boleh cukur dah. Arti siapa sendirih kita pang boleh cukur dah. Maka Nabi pun berita tahu kepada ummak pada jemaah-jemaah dia tuan-tuan semua saya menepi boleh balik ke makkah. Zerof Baitullah Zairah Baitullah Jumpa dengan adik kakak Jumpa dengan anda Dan tuhan janji ngaku Boleh kerja Kita kerja, kerja Nusuk kita ni Sampai sudah Sampai tangan Nabi istihak Nak keluar mekoh Maka Nabi pun keluar lah. Keluar nak pergi ke mene Orang tu Sukar belakang Takak pergi ke mekoh Zairah Baitullah Jumpa sahabat anda Nak nak muhajirin Muhajirin gulungan dia Orang asam ke Mari ke mene Tentu dah Nak balik semula Ke Kampung Lamar Nabi kata Aku sayang ke bukit Uhud Dan Uhud buat sayang kepada aku Aku sayang kepada Bapak Dan Bapak buat sayang kepada aku Ada ada sahabat Nabi buat pantun Buat syi'i Bagaimana rendunya dia Pada bukit-bukit-bukit Walaupun bukit itu gersang Tak ada tak ada apa Tapi cinta manusia Orang tua kata manusia tetap-tetap balik ke rumah. Bungung dia balik saya eh walaupun saya ni candu kayu ya tapi bungung tu apa kenapa dia balik betul? duduk atas candu dia apa cara dia walaupun saya berdiri daripada gati-gati kayu tapi itu kesayangan makhluk Allah lebih lagi manusia sayang kepada kampung nama tanah air subhanallah cosmos sekali bila siapa dia saudaibiyah oreska kerja emkeska tak bagi nabi kita bagi kembin ni cerita masyhur boleh punya buning boleh punya punya buning apa nama ni uh. buat perjanjian buat perjanjian awak panggil perjanjian dalam perjanjian ni paksa no balik kemudian semula dan dalam perjanjian juga banyak kelus-kelus banyak pasal-pasal ada bab-bab dia nampok terlihat-terlihat berlalu pada wakafi muka wakafi muka kata kerajaan muka kata belah mana pun tak boleh tahun ni pusing ke mana pun sekalipun kenapa kalau mau pergi tahun ni Image kajian aku jatuh, karena kajian aku halau keluar, Bila mau mawai, bapak boleh masuk dulu. Image aku nak jaga image lah, jok jam mawai tu pak ni jaga image, nak jaga pun nak uyo nasi, tak boleh lah. Nabi kata apa lah? Nyembak sahabat-sahabat nabi ni. Kalau kaji aku dah orang berontak lah. Caya tak caya, Allah Manu. Nabi kata dia mimpi boleh masuk mukoh, tiba-tiba tak boleh masuk mukoh takut saya masuk Mekah, Mekoh Belum ada syarat-syarat tertentu ya. kalau orang Mekah, mari kau binuh dalam pilihan yang ini kena atas balik tapi kalau orang binuh balik semula ke Mekah tak payah atas balik mana Nabi kata ya tak apa, yes semua yes yes ni menyebabkan orang ramah macam nak berotok lah akhir sekali Nabi kata kita terpaksa terhalusin lah Nabi kita suruh Orang agama Cukup pada situ Sebagai tahallul Nak semelih Berapa semelih Sini lah Menyebabkan Sahabat-sahabat Nabi Termasuk sini Rumah di Jumpa Rasulullah Tidak kau ni Atas hak Puak-puak tu Atas batin Nabi kata Ya Nabi kata Mucaya kau do'aku Nabi Ana Nabi Abdul Ibn Abdul Muttalib aku Nabi anak Abdul Muttalib jodok aku la orang berjeru pok aku sampai telah lama tak dia tengok tak dekat tak dan masa mati kecil aku ni cucu Abdul Muttalib mu tahu ke jodok aku Abdul Muttalib sebab itu Nabi kita apa nama dia panggil bui kenyataan ayam namna sepetlah sampai sakot tali dia orang akhir sekali balik walau bagaimanapun balik ke mu Nabi kita balik taqaimu diyan nak ada muka orang Isteri dari ummin salamah rabbi Allah Ummin mu'min ini Dia kata ya Rasul Musim dapur Mung agak cukup pala Agak pakatasi cukup belakang Masuk muka juga Mung sendiri panggil halak, Panggil tukar cukup Hidup luar kemuh ni Biar agak cukup palamu Biar orang tengok mu cukup pala Agak tetapkan lah Mung agak cukup nak lagi muka cukup Muka-muka Tak mengapa muka Nabi kita betul betul, ti orang bersalam ni betul, pakai muslimah ni betul, Nabi kita panggil seorang tokoh-tokoh, cukup pahlawan dia tunggu-tunggu lama bila menyembakkan bila orang ramai tengok Nabi cukup pandang orang lain pun mempaka cukup aku tempat bil cukup satu-satu satu. Tuh ayat inna fatahna laka fatham mubina. Ya eh Muhammad, kerja ni walaupun nampak salah dari segi strategi zahirnya, tapi sebenarnya ini fathana satu fatah, satu kebenaran. Bila kemenang, sahabat lagi tak faham lagilah mana benda. Opo-oponya adalah Rupa perjanjian di perjanjian itu, dia ada perdamaiannya wayak. Dalam masa 10 tahun ni, kita tak sopan. Orang Mekah tak salaui orang Madinah, orang Madinah tak salaui orang Mekah. Dalam masa tak perang nilah, Nabi kita kirim surat. Kirim surat pada raja-raja, raja-raja negilah, pada raja Mesir, Muqawqis, pada raja Iran, Farsi, pada raja Rom. Kaisar, apa nama ni, pada raja-raja tu, Firmu Islam. Aslin, taslan. Yuk Allah ajakan marah ten. Tuan semua, tuanku, masuk Islam aja. Tak payah. Patik pergi, masuk Islam aja. Yuk Allah ajakan marah-ratain. Al-Tak'an lakain beri dua kali ganda. Fa'in tawalaitum, fa'in nama alaika ismul arisiyin. Kalau mu tak masuk Islam juga, segala raya mu, hok ha kapung, hok ha banah, hok ha puak tani, hak puak gapung, naik ke apa tu, palamu belakang bicaro nabi kita berdakwah tidak nak tukar orang tidak nak alih ketua negeri tu ganti ngadi aja nabi kita nak tukar otak nak tukar minda kita panggil nak tukar fikiran aja supaya tinggal syirik ambil tawheed kepada Allah SWT cerita ni cerita masalah wak lelah ni pun kita dengan Allah putih kita dengan Allah Amerika kita dengan Allah Cina kita dengan India bukan apa, -apa. nak tukar kepala ya. nak tukar otok tu yang otok jangan ada otok syirik, jangan ada otok kupu terima ugang Islam tak ada masalah bawah minyak Allah SWT udara air yang meminum Allah SWT, Allah SWT tak ada sebab kamu tidak berterima kasih pada Allah Taala yang memberi pada kamu begini kebaikan ni cerita jika dia apa air pahala ni rupa-rupanya memang kebenaran yang sungguh yang Nabi kita kirim surat Sobat-sobat Nabi pergi ke Beko ke Cik Islam masalah iman masalah iman masalah syurga tak ada siapa dia lawan kenapa? kerana ada dalam perjanjian dalam masa 10 tahun dia tak peran nak berdakwah dah pergi lah rupanya bersebar-sebar-sebar sepuluh bersebar, tahun lima tahun kamu dia boleh masuk negeri mukoh dan tidak ada melawan sedikit darah pun tak ada pahkah Abu Sufiyah Pak, apa semua sekalipun terima Islam apa semua sekalipun ha, itu-itu ayatnya juga iraja Rasulullah ya Fatah, bila datang terlalu dengan Allah dan pembukaan pembukaan di sini maksudnya sama ada mukoh kota mukoh boleh orang Islam masuk atau maksudnya pembukaan pintu hati kerana hati kita ni mula-mula sekali tertutup pintu hati ke terbuka pintu hati ke menyebabkan prima tak terima Islam orang mana terbuka pintu hati dia terima Islam kerana Islam ni pun apa nama ni apa ni bukan kira nak peran tak kira nak tukar otak ya. tukar pikiran yang bapak panggil bukan masalah peran tidak Apabila ha, mu tengok pertolongan Allah eh, Muhammad dan mu tengok negeri muka jatuh tanganmu, wa ra'aitan naas yadkhuluuna ya, fi dinil lahi afwaaja, demut debu la mu tengok orang budaya-budaya masuk agama Islam, fasabbih bihamd rabbika. Ndaklah kamu tasbih memuji-muji Tuhanmu wastafiruh. Tak apo ngadea. Kan, Ni cara menyambut kemerdekaan. Cara menyambut kemerdekaan Allah Taala sebut dalam Quran dengan cha cara menyebut sambut kemerdekaan ni hak kita nak tengok depan mata kita baik negeri kita baik negeri orang cara lagu lain cara orang manusia buat le ni bila sambut kemerdekaan tanggut malaysia ke kemerdekaan malaysia ke kemerdekaan Australia ke kemerdekaan indonesia apa kita tengok kena tari menari dengan bunga api dengan gapo tu lupa habis surau atau lupa habis masjid tu lupa habis nama Allah taala Allah taala kata bila negeri makkah jatuh pusat Kusak dakwah di Mekah boleh jatuh. naklah kamu tasbeh. Allah Subhanahu subhanallah pujinya Tuhan. Nak buka pintu hati orang ni bukan senang. Bukan boleh dibelah dadah. Soyuk hatinya bukan. Terbuka pintu hati kerana kuasa Allah ta'ala. Pada ayat hak dah habis baca di Mekah tu. Ayat tu juga yang baca di Mekah pun. hak tu lo yang berlaku. Ukul ni, ukul ni, ukul iman ni ada. Dia sebut dah hari tu. Tapi bapak tak terbuka. Lo ni baru terbuka kan aku nikatif dakalah kepada Allah Taala dengan sebab tu bila bila naga muka jatuh mula-mula sekali mu kita subhanallah mau suci Allah daripada segala kekurangan. Kami semua ni jenis kurang. Tak cakap nak berdoa, tak cakap nak berdakwah, tak kenal bergapa. Betul-betul berdoa, betul-betul dakwah, kami pula kena taguh, kena baling, kena lede, kena ayat SA, kena bergapa, kena macam-macam tak boleh. Tak banyak kalau. Ah bila bila terbuka pintu hati, tu akan datanglah kamu ingat kepada Allah wastafihi minta apa punlah. Boleh jadi ketika muqtika itu tak terbuka pintu hati, kan ada benda-benda tertentu. Kan ada muqmik, Allah panggil akidah tak betul lagi. Apa Allah panggil tak betul. Boleh jadi ada orang nak maruh, boleh jadi ada orang, ada orang nak berontak Boleh jadi orang buat itu. Jadi kesalahan-kesalahan ini -kesalahan perlu kita apa. Jadi kesimpulannya. Bila kita buat perayaan kemenangan kita menang pilihan raya kau, menang transit kau, menang Malaysia, kau, jangan cepat lupa Tuhan. Kalau segala-galanya yang berlaku ni Allah berlaku. Maka tak ada sebab mu lupa Allah Taala, mu, mu apa domain ni, mu tunjukkan kebolehan saja jangan. Itu apa ni mem, mem, mem, mem, mempertuhankan hawa nafsu bukan pada Allah. Innahu kana tawwaba, kanunya Allah Taala ni memang sangat-sangat suka bagi siap manusia ini sini makhluk ya akal pada dia, syaitan pada dia nafsu pada dia, syaitan pada dia apa namanya mereka pada dia maka sekali-sekala manusia ini ditindih oleh syaitan, menyebabkan akal kita, agama kita lemuh sepertinya dia tapi ketua orang akan buatlah macam-macam dosum galop taktuh pasam perayaan taktuh pasam apa semua sekali lupa Allah Ta'ala sedangkan bagian-bagian dicangguh dengan kandung Allah Ta'ala dan dicangguh dengan logikal sendiri inilah dua ayat kita baca pagi ini mudah-mudahan akan menjadi mempaham pada kita sama ada risajah sama ada tabah ada. wa sallallahu ala wa sallam wa ala wa sallam ala wa sallam Roots.